Estem sintonitzant la dissidència, al dial 104.9 de FM de Ràdio Malva. Per començar, hem de dir-vos que som una colla dissident, és dir, que estem en contra dels consensos que segreguen col·lectius únicament per ser diferents. Estem formats per persones amb diversitat funcional, així com per altres, que per condició o entorn es veuen afectades per aquesta realitat, amics, familiars, professionals i espontanis. Aceptem i promoguem la diversitat social, emocional i funcional. Un dels meus objectius com a programa és de construir i transformar la mirada social de la salut mental i del patiment psiqui, humanitzant-la, donant-li veu, obrint-la al món i així estem. Música... I així estem. buena buena vesperada compañeros buen día este així eh, la dissidència torna al programa en directe i avui és un dia especial, estem gravant el 29 d'octubre a un any de la tremenda barrancada i la tragèdia per a la societat i per a la província de València i que, que ens ha deixat eh, a tots colpits i desfets perquè tots coneixem gent que, que ha perdut tot, que ha perdut els certs volguts i no sé eh, hem dedicat programes i hem fet coses però avui és l'aniversari i havien de començar amb, amb aquestaxicoteta nota eh, una, una abraçada a tots els que estan eh, patint la, la, la mancança dels certs volguts i, i, i sortireu. sortiru perquè teniu el nostre suport i el de tota la societat. I res, nosaltres continuem en la tasca de la salut mental, però també ha de la cultura de la ciutadania i activa iavui estem ací. Jo so Cales Estic darrere de l'ordinador. Jo séc Valentín. Un any d'incompetència, dos 29 morts ser responsables. Jo sóc Lluís Vicent. Hola, Jossu Cabel. Bona vesprada, sóc Carmen Arnau, i em sent molta prou de tots vosaltres. I bé, eh, ja ja s'ha desvellat la, la sorpresa, tenim avui una convidada especial, eh, una poetessa mestra, professora, una persona que, que paga la pena escoltar i que Lluís Vicent... Eh, va passar a entrevistar perquè té novetats i té, i té molt d'interès la, la seua parla i la seua personalitat. Endavant, Lluís. nas nouyork, nasal farà el patriarca Lorta el 1958. És llicenciada en psicologia i filosofia i ciències de l'educació. Compta amb un màster en polítiques educatives i és doctora per a la Universitat de València. Ha estat professora d'educació primària, psicopedagoga en diversos instituts públics d'educació secundària i professora associada en el Departament de Psicologia Evolutiva i Educativa de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València on continuen en el Departament d'Investigació Educativa. Es va donar a conèixer com a poeta amb Brie de Vols, al 1996. Va continuar publicant poesia fins a arribar a 12 poemaris, on hi destaquem Clisart les Hores, 1998, Totes les mars són una sola mar, 2005, Fragments de cel, 2007, Bastir la mar endins, 2008, En el desert, els meus ulls, 2009 Itinerari de tendresa, 2010 Paraules sota la pell de l'univers, 2012 Aquell so entre el no res i l'infinit, 2016 En el de créixer de la pluja, 2017 En el principi, la set i la sal, 2019 I Habitatges de mirades i secrets, 2020 És una vasta cambra d'eco ha rebut nombrosos premis de poesia i alguns poemes han estat musicats pel cantautor Artur Álvarez. Ha estat inclosa en 27 antologies, ha estat traduïda a l'italià, al francès i al cors, que ha traduït al poeta Cors Pasquale Otavi al català. El 2020 va irrompre en el camp de la narrativa amb la novel·la Les raoses campen l'aigua, que guanyà el premi Rafael Comenge i la segueix altra novel·la, «L'essència de l'arbre», 2023. Actualment col·labora en diversos mitjans de comunicació. Sempre està profundament compromès en la cultura, com ara recitals poètics, revistes literàries, ponences de literatura i ràdio. I darrerament, té publicades des del 2023 dos poemaris titulats «Profunditat infinita i sagrada» i «Geografia de l'aigua», dels quals es llegirà algun poema. Què tal, Maricarme? Com estàs? Esperant a les vostres preguntes <ríe> Estàs bé? Estàs còmoda? Sí, estic còmoda Un plaer estaràs amb vosaltres Gràcies I gràcies eh, per invitar-me Jo volia preguntar-te en el poemari En els camins de l'aigua intentes provocar quant als naufragis i la capacitat a ressorgir d'ells ¿Crees que la bona literatura ha de ser necessàriament transgressora o provocadora per tal de sacsitjar consciències? En aquest moment tenim una... En poesia tenim, jo crec que, totes les corrents, des de la, la corrent experimental, la, el, la, de partir de l'experiència, poesia, del bar, barroca... Tenim, en, est, en aquest moment, un venta tan gran d'estils de, de poètics que podríem posar-nos a cadascú en un, però a en la meva forma, forma de fer poesia sempre ha estat una poesia reflexiva i de pensament de crítica i quan no escriu un poema sempre pense en que el lector recolpisca. Le perquè la gran sort d'escriure de poesia és es que siga el lector el que acabe en el poema que acabe donant-li la forma al poema però si veig que el poema no, no va colpir no està dient res novedós o no està dient res que realment faça, simplement Tindre calma al lector, sentir calma, sentir llum, realment e poema al trenque. Per tant, per a mi, colpir la poesia és molt important. Escriure coses que realment el lector els sacsetge.: Clara. i què fas a seu el poema? I al final és ell el que té de decidir per el poema. Veient tot el teu bagatge cultural, que és molt, en quins dos escriptores o escriptors, et quedarries considerant-nos imprescindibles de tota la literatura mundial. Això seria molt difícil de contestar, no difícil. crec que impossible, perquè tinc la sort de que soc una persona molt lectora, vaig anar de menuda a un col·legi de monges, que és Rado Corazón de Godella, però jo visc a l'Horta, i realment ens fem llegir tantíssim que jo començava, ja, i més llegíem, llegíem coses que ja ens fem pensar moltíssim, cosa que després la literatura ha fet uns altres canvis, però jo recorde Dostoyevsky i tot aquí, com saps, de cada ser humà teus límits en la idea que en què estic en la novel·la aquella que era cada ser humà té un límit, tu el travessa limit, i el límit i pot no trobar-se ja bé, desequilibrar-se mm. i molta gent travessa els límits i no sent absolutament res. Per tant, he sigut tan lectora de tants que no tanta literatura, ta si vingués a ma casa a la meva casa compre llibres sense... Si tinc que fer alguna extra, sempre són llibres. Per tant, tinc una, una biblioteca de més de 100 llibres de poesia, i això t'ho assegure, i molta narrativa també. Ara que s'acosta a tots sants, em vaig a fer d'una pregunta que veiem, per exemple, que en la teva poesia suma Mediterrània, molta mar, molta llum. Creus que la gent del Mediterrani tenim una altra percepció de la mort? Anem a veure. La, nosaltres, així, la zona que està, nosaltres som un, poc, som un poc fills de l'entorn on ens envoltem. Uh -huh. Nosaltres som fills d'un aprenentatge. i xa, nos, Aprenem des de més i l'aprenentatge dels el fem propi. Tot l'aprenentatge el fem propi, però després tinguem que buscar d'on mos bé l'aprenentatge, no sabríem dir com hem arribat a les conclusions o a estar convençuts que això és el que nosaltres volem i pensem són moltes les coses que ens arriben però ser d'una zona com la nostra en ixa llum, en mar la vida i la mort està sempre molt junta, uh -huh. és segurament és important, jo sí que sóc una persona, eh, tinc un poemari que no pensava que, que guanyaria ningun premi, va guanyar el premi ten Alberic i va eixir una bona editorial i en ixa llibre és un llibre que jo diria un poc religiós molt espiritual I, el, i cada poema té darrere ixa pregunta de si hi ha més allà o no hi ha la pregunta que sempre se fem ara acabat un poemari que no sé el que passarà però també està la pregunta constant perquè tot, tota la història del ser humà totes les religions està sempre la mateixa pregunta evitar l'oblit, com evitem l'oblit estem sempre lluitant perquè l'oblir de cada ser humà no desapareixi, perquè la gent no desapareixca, ningú volem desaparèixer. I moltes vegades acceptem que desapare... que hem que desaparèixer, però no és una cosa fàcil. durant tota la vida estem... encara seguim en la recerca de si realment continua la vida més enllà, si no continua. Això està molt en la nostra religió també i en totes les religions, és que mm. no hi ha escoblit. Te n'adones que... Això, ese pensament, ese sentiment, tradicionalment, històricament, en la conca mediterrània, faria impossible una festa com Halloween? faria impossible a part, en aquest moment al meu poble ens eh, han enviat un bueno, és que estem un poc més arrimats a l'església en què realment no veuen que això siga un xoc perquè és una molt més serió i és en el moment en què nosaltres recordem el passat, recordem la gent que hem estimat, tots els que ens han aportat tantíssimes coses jo a vegades tinc aquest sentiment que són molts els que han passat pel meu, al meu costat que en aquest moment no estan, però estan i aquests dies sempre són per a mi de reflexió sobre com ens saludaven que en claro, diuen i aquest món, d'alguna forma els nostres arrels mm. i no podem deixar les nostres arrels de costat perquè formen part també de la nostra identitat Tu trobes espiritualitat en la natura podríem dir que l'ordre perfecte en l'estat natural és Déu? <coughs> Jo jo sempre soc, soc una persona creia, vull dir, i sempre he pensat que sempre he cregut, he sempre cregut si no sé si n'hi haurà més enllà, no n'hi haurà, no estic en aquests problemes, sinó si buscar el meu camí de la vida un po de llum. Anar ben sempre les coses el més positives possibles l'anar entenent el que es passa és d'anar comprenent per a veure sempre un punt de llum per a seguir sempre endavant sí, sempre, sempre en plan constructiu i, i ficar-te en els peus de l'altre d'alguna forma, ser suficient empàtic, per de tu mateixa i això, l'arrel jo està ahir n'hi ha gent que ho creu no, però t'allibera prou aixir de tu mateixa i obrir els braços als demés sí, tant com deia Sartre, l'escriptora ha de crear un pacte amb el lector on l'impliqui activament. Creus que amb els teus darrers poemaris profunditat infinita i sagrada i geografia d'aigua ho has aconseguit? Sempre és el lector el que ho té que dir, encara no sé si ho ha És la meva pretensió, però no sé si ho ha Sí que és de, de veritat que moltes vegades tinc conceptes diferents i que ara si a casa ja que estem aquí podria llegir un poema. Eh, quan era molt jove, la idea de la llibertat de ser molt lliure el mar, la llibertat de passejar entre la auia ja que n'hi havia des del mar, jo mirava el mar per vorè que també n'hi havia lluita dins entre especos, era que molt sempre estava pensant en que la vida sempre era una lluita i somiava en ser molt lliure. Quan m'he fet major, he, bueno, com, conforme la passant el temps, he d'anar compte que la llibertat també és dolor, que la llibertat significa llegir. I moltes vegades, quan te llegim, sen, altres sen, renunciem altres coses i sentim dolor. I i no es fas, i moltes vegades, eh, aunque pensem que som seres humans molt lliures per a decidir si realment tenés empàticament amb nosaltres, si en aquest moment tens un li està passant alguna no pots deixar-ho tot, no, pots deixar-ho tot, o sí, pots deixar-ho tot, però realment, si renuncies d'estar en eixa persona, te limites en moltes altres coses. Per tant, d'eixos també n'hi ha dolor. Si tu, per exemple, jo què sé, tens que cuidar de ta mare un eixamble molt simple i tu vols anar-te'n a treballar de visionera o te'n vols anar a treballar a... Estats units per aprendre més coses i dir-se a ta mare, segurament ixa elecció tindrà també dolor per, i, i moltes vegades no, no decidiràs sanar ten perquè moltes vegades estem més limitats en la nostra vida del que pensem aunque sempre pensem que la llibertat és molt àmplia i que tenim moltes capacitats de ser lliures Es Però podries si, algun poema Sí, si ja de... llegiria un sobre la llibertat L'he vale. vale. titulat Atrapada i dic així aquell so vell, ferm i profund de la llibertat, fa temps que vas perseguint-lo en pluig als ulls. Pot ser a recordar la fosca mar, la sal que es manté en els racons de la pell i difumina la mirada de tots els rostres. Sens la fresa de les passes, un soroll sec i dolent sobre la terra prensada. A l'altxup on guardes tot allò que has vist a través dels vidres. No hi ha cap terra promesa, cap eler, cap orissó. La llibertat és dolor que lentament va avançant Molt bé. Ah. Creus que hi ha un moviment literari més o menys unificat avui en dia als Països Catalans? T'agradaria? M'agradaria, però... No sé el que passa, que no és possible, que no fem possible, no que no és possible, tot és possible, però di que no ho fem possible. En molta Barcelona no es coneixen quan nosaltres anem una filla a Barcelona. Nos, nos, el nostre nom no, no l'han sentit inclús una vegada estigui parlant amb Antoni Clapés i m'he dit jo m'he demanat sempre que a València fem reunions grans on poguérim anar tots nosaltres i poguem -nos conèixer perquè realment vosaltres ens conegueu més a nosaltres que nosaltres a vosaltres el nostre nom queda més invisibilitat a, a, no sé diguem, sí que n'hi ha alguns poetes que, poet, poetes que no són invisibilitzats però hi ha molts al País Valencià que realment ningú coneix i ells tampoc tenen coneixement de que nosaltres estem ací ara el faré una pregunta més personal has tingut bons mestres mestres que també eren escriptors com Vicent Alonso si hagueres de triar entre docent o poeta què li diries? doncs pues, com, jo sempre he estat en el món de la docència i sé que sempre podem aportar moltes coses perquè un, el professor és un poc el motivador, la gent motivador que te va fer així moltes vegades de situacions o de paus o d'abismes o d'obstacles. Aleshores, aquest professor, aquest bon professor que estima el seu treball, que estima de el que està fent moltes vegades l'eleixeria perquè és, està tan implicat en que nosaltres lliscam que traguem tot el bo, que totes les potencialitats nostres apareguen, que no se nos, ens classifiquen aleshores un bon professor un bon professor és realment el que ens va fer moltes vegades caminar cap a molts camins que... i a fer-nos creure que tot és possible i el poeta ens fa per pensar molt i així en poesia sense conèixer-lo ens pot també obrir molts molts horiçons, però no es diu vine, vine, com és el que moltes vegades guia, que és el, el professor, un bon professor. Podríem dir que un bon professor és el que educa, segons... És el que realment te va te vas tirant sempre, va fent creure que tu vols. Lo altre, el poeta mos pot fer obrir molts horitzons, mos pot fer percibir altres coses. Els nostres ulls se poden obrir a molts camins, uh -huh. que també és una gran sort, però ja ho has de fer sol. Tu seguiràs obrint camins, però més sol, amb més solitud. En una paraula. que és la poesia per a tot Una paraula, només. Una paraula, pues jo crec que és que és bellesa, que d'alguna forma és... la l'he definit moltes vegades i no la definia com a bellesa, però... Llavors, en la teva poesia parlés de la fragilitat humana, humana fragilitat humana. Això és sinònim de bellesa? No. La la fragilitat és un poc aquest xoc en què tots es dona en compte que tot és més fràgil del que pareix. Si tot el món en la fragilitat de totes les coses, i aleshores quan t'estàs percibint que ha de ser humà té una percepció diferent de les mateixes coses que veu. Ningú de nosaltres té la mateixa percepció ni el mateix ull sobre la mateixa cosa. I això ens fa diferents com a creatius, com a persones, es fa ser diferents, es dona una identitat diferent. Però... En, en, en la poesia en la poesía el poder percibir i el poder dir jo crec que Isha fragilitat és algo que jo estic mirant un paisatge i en aquest moment me colpix algo vech algo un ose que està en aquest moment volant i sempre he sigut de que no s'uchix no sé estanbé està enixa que vull pujar en que vull que... i aleshores són és el paris instant el fic en el vers i sé que a millor no torna quins estan en aquest moment igual que l'escric, és fràgil, perquè tens de ser si menys ja no serà existent. O quan, cae, o quan he anat a la bufera a veure com cau l'àugua, damunt l'àugua hi ha la llum, i si procés de que està caient l'àugua damunt la llum, la llum cau, cau damunt de l'àugua, i aquest pes de la llum damunt de l'àugua segurament tampoc es torni a repetir en la mateixa intensitat. Demà serà un altre pes de l'àugua. I aquesta idea de fragilitat m'està sempre allà. I crec sí, que és important, eh? Crec és que... que és important perquè no tens... No tens mai... Vull dir, et fa molt humil. Eh? Entendre la fragilitat et fa que sigues una persona molt de terra, molt humilde, molt... Estàs pretensiosa perquè és que te va ser diferent en aquest sentit. I creus que aquesta fragilitat podria ser senyora d'efímer? Efímer, tot és efímer. Tampoc se pot negar que tot és efímer. Però... Més, va méssser enllava més allà dins a lo profund del cel. Iixa fragilitat és més allà, va més allà dins de lo que és de de'efímer que s'acaba tot no, sinó jo cada vegada me sent més fràgil, més fràgil afrontar el món, afrontar les coses que vull canviar, més ser més fràgil, lle més més, més que mai i cada vegada me sent moltes vegades més fràgil en de totes les coses. Però la, la, la fragilitat ja va sent consideren més dura dins de mi, me va fent més pilar. Uh -huh. Creus que el dubte, el fer-nos preguntes a nosaltres mateixos, és font de creativitat o de dolor i neguit intern? Què pesa més en la teva poesia en general? El dubte, el dubte és una constant, perquè tu no saps mai realment, nosaltres estem a un món a la intempèrie la nostra vida és un poc l'intemperi no sabem el que va passar des de dos dies, ni cinc dies ni el mateix dia aleshores aquesta situació està ahí i això ni ho, ningú ho pot negar i aleshores jo dubte de moltes coses dubte de moltíssimes coses estudia moltíssim i com més he estudiat i més he i més he volgut saber més he dubtat de coses i després la por, és, és, la por va amb mi jo sempre tinc por com tots els seus humans la por està amb nosaltres és difícil l'aport la quan estem en psicologia i expliquem l'aport, el temor és bo, perquè si tenim por, evitem, no sabrem salvar, l'humanitat no ve la endavant si no foren persones que afronta la por, es recollim i se cuidem de que no ens passe res. Però hasta sé, és una cosa que està sempre present i a més, a vegades la por fa, eh, fa sí que em fa dolor de que tants temors. Ja. Yeah. Malgrat la revolució tecnològica, creus que la condució humana és la mateixa que la que hi havia en l'antiguitat com a l'Eliada? No ha canviat tant lo que, el que són les preguntes, el que són les lluïdes, la búsqueda a la felicitat, el millorar el, les coses que ens rodegen. Jo en cada època han volgut millorar unes coses, han destruït unes altres. El que passa que ara s'han accelerat, accelerat moltes coses. Mm. S'han accelerat. I en aquest moments s'han accelerat tant que quan tu me dius, no sé si m'adaventaré alguna pregunta, quan tu me dius es, si parlem del, del canvi climàtic jo moltes vegades m'he plantejat el canvi climàtic com aturem el canvi climàtic i ho veig complicat ho veig molt complicat, perquè el ser humà s'ha establert en una forma de vida que no vol perdre ningú dret, a ningú li fas perdre ningú dret, aleshores si tots volem tindre dos cotxes o, si, o la, la societat a la que vivim és que tinguem dos, dos, tres cotxes, vull dir que es compren cotxes o canvien de cotxe cada any o cada dos anys ningú vol renunciar a canviar de cotxe perquè l'altre té una coseta millor aleshores si, si diguem això més en la societat de consum en la que estem involucats. Diguem en la roba, la quantitat de roba que tirem que no teniem realment, tot això mos està fent produint que el camp, que el, que el clima tinga canvis per Però, necessitat. Carmen, això és necessitat o evasió. Eh? Això és necessitat o evasió. Tan ha, tan creure que és necessitat, tan fe creure que és necessitat i que ademés això te dona poder. Tots volent tindre un poder sobre els altres Vaja. i, i és inconscient, no vull que tot el món tingui, vull dir, algú m'està escoltant i diré, escolta, Mari Carmen mm. però la idea de poder fins i tot una dona que té una persona ajudant-li en la feina de la casa, que és una sort, que aquesta persona està ajudant-te, pues, aleshores li estan manant com si ja estiguera per baix d'ella, i si aquesta cosa inco... jo crec que ho fan inconscient, mai pense mal de ningú, no m'agrada pensar mal de ninguna persona, però vinc a dir, i si dixis de poder moltes vegades està a aleshores tu el que tingues més cotxes que el teu veí, que la roba la dougues millor, consideres que és de poder o no. Mm, clar. Creus que l'evasió és tot el contrari a la salut mental o una fugida cap endavant de vegades és totalment imprescindible? Anem a veure. Nosaltres, quan parlem de salut mental, pensem que n'hi ha moltes coses a la vida moltes coses del ser humà que ens poden desequilibrar. Tot el món no té la possibilitat, o no ha sabut, o no ens han ensenyat a canalitzar emocions. Aleshores, moltes vegades, el no ve la canalitzar de emocions, també ens se n'anen complicant coses. I a vegades, aixes coses se n'anen a desencadenar, en altres que no esperaven que se desencadenaren. Clar, és molt bonic de fora dir una cosa, però la realitat és que tot el ser humà ens han ensenyat a anar canalitzant cada vegada que ens passa alguna un sentiment negatiu, una situació difícil, ens han ensenyat a canalitzar-la en camins positius, en dir, això, aquest cas que m'ha passat, aquesta circumstància, com la, canviï la faig més positiva. Moltes vegades s'ha anat acumulant, acumulant, i això també ens du moltes vegades a situacions difícils. I això ens passa a tots, vull dir que realment ningú està lliure de que en un moment determinat de, de determinada de la seva vida aparega un... Passe alguna que ens desequilibra. Mm. emocionalment i això ens fa veure les coses més oscures entrar en abismes, entrar en situacions complicades i han d'entendre que no és ningú diferent a l'altre en aquest sentit, que a tots ens pot passar Sí, abans d'acabar l'entrevista et faré una pregunta i voldria que llegires algun poema a tema, com estàvem parlant tant des del temps. Tenim temps, eh? Tenim te anem per la meitat. No, no, se poden conversar perquè és una, és una gran oportunitat que ha vingut Carme al programa d'escoltar-la de, de, de, i de que ens faça càtedra. Sí, tot el que vulgueu preguntar-me però vos pues, vaig llegir com abans diem d'aquest món que és difícil que realment hem d'acceptar que el canvi climàtic pues, dia, que és difícil no dic que res és impossible jo vull creure que tot és possible però segue en tots els muntatges que hem fet com està tot estructurat com s'han anat arrossegant cap a camins no és tan fàcil en tota la tecnologia no és tan fàcil. I vaig escriure un poema que es diu Avisme, diu així. Vitxiles en cada alba, com el blau de gotets a dins les pupilles, i l'eco en polsegar de tristeses s'acumula en, en el portaequipatge del temps. Pintes amb metàfores l'horiçó de la mar, com si no fora d'arena i testacions en una existència ausent de culpes, lliure de les injustícies que arroseguen els desprotegits de la terra erma. Paladeig és l'estrès urbà, la llum fosforescent que per els carrers s'escampa, el cristall toca de rom i whisky, els boulevards de neus fremint certs claxons i en cessos com bracers de foc els oblidats esperen una estona de felicitat fictícia la publicitat triangle del desig en un salt de paper huides l'esperança ah, eh, això no a obrir un poc el, el, el, el ventall Sí, abel abel sí. tú vos preguntarle alguna cosa a carmen a... Bueno, yo preguntarle eh, no comentar sé, pero... tú también te agrada yechir, sí, yo, yo fe... pero para el micro por favor para decir sí, sí, perdona no yo de fe la pregunta de fe si ella prefería escribir en proso o en verso y cada momento una cosa. no jo, en un moment, en aquests dos poemaris faig he tret 14 poemaris i una plaquet que és que m'he donat el premi, tenc en Brils i traiem una plaquet que són uns poemes doncs uns 15 poemes que ho traguen ells a l'Ajuntament ve un moment en què no me repetis que en temes sempre temes que quan tu llegis un poema i els poemes meus són molt diferents al, al pas del temps a dir sempre el mateix, perquè me'n pense molt la paraula quan la trec que és client i què vull dir i a vegades la pense tant que, que l'estic dient d'alguna manera que pugui ser poc canviable les paraules quan les estic, estic utilitzant i no és una poesia de dir ara parla de l'amor, del desamor, del sexe, de no sé què, no, no és la meva poesia, la meva poesia és una reflexió del ser humà dins del ser humà. Mirant els altres sers humans, penseu que jo he estat de psicòleg molts anys i m'han arribat moltes històries, he vist molt de sofriment, he vist en els ulls dels altres moltíssimes coses i aleshores és una poesia profunda, en què vol arribar a dins, està passant tot això. Mm. Però quan ve un moment que tampoc te vol repetir i sempre estar escrivint poesia, pues és, no sempre està surgint de mil idees en poesia, sobre ser una persona que per sort és molt creativa i escrit molt. Mm. I aleshores dius, doncs pues passa a fer, a escriure novel·la, perquè la novel·la dona un xoc de poder-ho dir les coses sense més et dona a dir, passa no sé què, veig tal camí, corrient per el bosc, fer no sé què, i en la poesia és difícil que diguis, corria per el bosc perquè jo puc fer-ho, perquè seria una poesia de l'experiència, però quan jo ja en... tuve un moment com a poeta que te fas una veu jo la meua veu, ara tornar a una veu de l'experiència en què jo conte, corria per el bosc i me vaig vore, jo què sé, qualsevol animal, sí, sí, sí. me n'anirra l'animal, no sé què, és molt difícil perquè jo, la meua veu poètica ha transcendit uns altres camins. Yeah. I aleshores pues, la prosa que te dóna que pots contar tal qual, bueno, tamé l'has de treballar, Clar. però pots contar les coses més palpables, mm. que así sempre eh, la persona que lliç poesia, a part de que acabi el teu poema, moltes vegades ha d'interpretar un poc la teua simbologia. Perquè no, i també ha d'interpretar el teu temps. Quan jo m'estic llegint un poeta, llavors l'altre dia anem a parlar de Maria Mercè Marçal, si jo estic llegint Bruixa de Dol, si estic llegint Bruixa de Dol, que té diverses parts, jo sé que la seva simbologia, l'època en què ella escriu, en el que és novedosa en aquell moment, el, si està parlant de barca, està parlant de solitud, jo tinc de jugar el xoc de que tota aquesta simbologia està ahí, i com a deia, en un moment determinat s'enamora d'un una amiga que ja havia sigut casa, i de sobte, pues ella moltes vegades jugava en el joc de coses de peixos i de lluna. Pues està parlant lluna o peix, però pues si tu tot aquesta simbologia no l'entens, quasi te pergen els poemes, mm. perquè el poeta algunes vegades va ficant la seva simbologia, va ficant la seva simbologia que està en el, en el llibre. Si potser vols parlar de solitud o millor parles una barca que tu vas sola en la barca, ante la vida tu vas soles moltes vegades, i hem d'acceptar que anem als sols moltíssimes hores. I més la poesia és molt sí. més abstracta que I la I aleshores la prosa pots dir més coses. Ah, sí. Jo volia, vaig a llegir-vos, és que no hi llegit res de... No hi llegit res de la Unitat Infinita Sagrada, que va ser un premi important. I estava pensant que tot, al final, tot pesa, la vida un poquet pesa. Mm -hmm. <laughs> I dic, sóc la polsa antiga d'un dolor mastegat, Desorientada, he perdut la mesura de les coses. A vegades, afirmar no és suficient. La nit s'eternissa en les primeres llums de l'alba. Quan les ferides no es tanquen i tot avança la deriva. A vegades, meditar en el abisme o instal·lar-me en el silenci no és suficient. Sabent, que ningú dorme el som d'un altre, ni la mort d'un altre, ni els límits d'un altre. A vegades ser conscient no és suficient, quan l'ombra no no deixa de perseguir-me, com una eura tenaç, desfent-me la plenitud que m'ha restat a dins. A vegades fugir no és suficient, la mar viscuda sempre m'atrapa. Mm, wow. Moltes gràcies a Carme. Carmen soltes som la dissideidència un grup de ràdio i fem alguna coseta més i tal però eh, últimament se n'ha donat que que no podem dir les coses tal qual perquè són Pavoroses, realment se trobem eh, quan obrim la televisió, quan obrim els diaris, un món que és un món salvatge i, i la poesia en ese moment té la virtut d'oferir una màscara per a, i un símbol, perquè tu parlaves ara fa, a des, de, dels símbols i dels teus símbols i de més demés. Eh, ha pegat un moment en què no, no se pot parlar directament del que passa perquè, perquè, perquè és perillós és perillós, no sé si la poesia ahí té un, un, un, una missió una missió com la tenia quan els temps estem de Foscor hacia Espanya i tal i, i, i té una missió per, per poder dir coses que no se poden dir sí, la, en poesia se diu moltes vegades perquè te'n vas a, a, a Facebook, te'n vas a a, tot el, a totes les xarxes i la gent diu tot allò que realment pensa però la gent no vol sentir-se perquè cada dia se sent més impotent no vol sentir tant i aleshores moltes vegades els poetes en mascarem un poc perquè jo vaig va, va, me va cantar un poema Artur Albrecht que era sobre els immigrants i jo dia tristesa de metall metall de puntes de puntes, estava ahí, ells, ells volien passar a esta banda i no els deixàvem, i al final dia la paraula, la que és, les paraules podien canviar, canviar la llum. El ser humà, capaç d'entendre les coses des d'una altra manera, doncs pues és un poema super fort que estan els immigrants a l'altra part, volent creuar i enganxant-se en les ferros, i estic dient però estic dient-ho d'una forma que, a més, ell va, va agarrar aixa cançó, no solo que la, la cantà moltíssim, perquè era molt colpidora, que... Ah, és... Jo crec que... Però... A, a, pensa que guanya més tocar-li el tendre a les persones en la poesia que 8 hores de discurs polític. I la música també, que jo no he de la música, hi ha tres que no han parlat de la música, la sí, música... Sí, em referís que de ella, a i... amenejar les emocions. Si tu li dius una cosa asèptica, com un telediari, és possible que li esbare. Però si li toques l'emoció, és possible que s'indigne molt i vulgui posar solució. Almenys en el seu àmbit d'influència, per molt xicota que sigui. Sempre, sempre estem, tots pretenem canviar coses, tot el món passem intentant canviar coses. de de debò volem canviar coses però com tots els dies el telediari perquè estava dient sempre és tan negatiu ens mos mostra sempre uns personatges que realment estan a la defensiva uns dels altres s'han deshumanitzat tant que això cansa i aleshores te deixes de creure perquè la deshuman... quan més deshumanització és... quan més deshumanització n'hi ha d'una persona a les altres nosaltres com a seres humaces que creguem en la humanitat és, és, és esgotador, és esgotador i moltes vegades fuig de sentir tantes vegades a mare canvia la televisió quan comencen a sortir les notícies de la guerra de les guerres, canvia la televisió és esgotador i a més fa por perquè és l'avançar la barbària és que veus que són capaços, dos persones, tres i com el teu, la teu tu has vist, tu a mi lloc has de ser un mason d'una època la època que, hemos ahí, que, ver, que ens ha marcat està i que ens atrapa vull dir no, si, per exemple, tu veus en aquest moment tot el que està passant en Gaza, que ningú ha respost... Tu com a ser humà que eres un lluitador, que eres una igual que vosaltres, lluitant per coses, per la cultura, perquè arriba més gent, perquè esteu fent moltíssimes coses... Quan vem que els que estan dalt, que són els que poden fer i no estan fent res, la impotència te, la te dona tal tristesa, te dona tal tristesa i tal de dolor que no vols ja més estar ahí perquè no pots fer res i quan te dones compte que terà més capaç de menjar lo que buiga i quan te, veus que està dit coses que no t'ho creus que vaig a dir perquè no eren humanes, no, no milloraven el ser humà i la nostra capacitat per ningú costat i la gent el votava, quan veus que estan digunt coses que no s'entenen, que no s'entenen ni la gent, no li importa, vull dir, que, per, que mos, mos vagin deshumanitzant, són ta mare, moltes persones que hem viscut després de la postguerra, vull dir, no la, però jo ja és el 60, i ja estem un po' a la postguerra, però no tant quan estudiar significava que jo tenia la il·lusió més gran de treballar en la, en la pública, que es començin privada, en la pública, perquè pensava que obria tants camins a la gent que poguera arribar a atendre estudis, obriria tantes formes de pensar, tantes formes positives, i abans tenies que estudi atendre estudis, si no eres d'una economia molt bona, tenia que ser, per un de beques, que si no traies un notable no podies seguir els estudis, quan tu una vida has segut, de tanta lluita, de tanta lluita, i ara han fet per a que la gent no valori les coses importants, pues realment, claro, tu estàs vento tots els dies. Jo el que els polítics estien tots els dies, diria si sí ja no, no diria, diria tots els dies a la defensiva uns dels altres i atacant-se atacant no vos pareix a vosaltres que és, és ensenyar-nos a ser menys humans mm. perquè la humanitat el que nosaltres ens han ensenyat era a respetar l'altre, a, a ficar-nos en els peus de l'altre, a entendre l'altre ixa situació i aquest sector que tenen, ja no creus en la política, tots els dies és lo mateix el que van a llevar, el que va... la gent se desanima, aunque siga no siga real és bulos que estan fent contínuament és brutal sí, no, perdona i m'agradaria preguntar-te una cosa què li diries a la jove o a l'adolescent que comença d'amagat a fer els primers versos doncs pues jo li diria que continuara que, que sempre continuï perquè tot el que siga preguntar-nos a nosaltres mateixa traure coses de dins de nosaltres eh, normalment molts que no parlen o que no diuen molt, el escriure els allibera en moltes situacions. El poder dir m'està passant això i ho estic escrivint. Estic enamorat d'una xica que després jo no serà res i estic escrivint ixos poemes tan bonics d'amor que mixen de sentiments. El poder traure sentiments, passions, dolor també, això sempre es va afavorir. Per tant, que escriguen i a cada ser humà un vers teu o una paraula teua algo li va dir. Llavors, per important és pensar que nosaltres estem per a compartir amb els altres. Uh -huh. I això sí que es diria, compartiu, perquè a cada persona que llitja una cosa li va aportar una cosa i tots aportem unes coses als altres. I cada un tenim un don per aportar coses. Mai deixe uno de no aportar res als altres, tots aporten coses. Jo a vegades veig a persones majors al meu poble, llavors diré que penso moltes persones que m'han aportar molt, i a lo millor sols s'ha sigut d'una sonrisa i sempre que m'agradaria, no sé què, i jo ja he sigut feliç de sentir-me-ho. Per lo tant, ha estat ahí pa aportar-me algo, i això és molt important, que escriguin. Es un altre poema, Mari Carmen? Un altre poema. Vaig llegir un poema que és, que, bueno, hi tinc molts que són molt colpidors, però vaig llegir un, no?, aquesta, que és el que realment mos passa des del primer moment que neix, anem a nàixer, i vaig pensar en aquest poema, i dic sortir del ventre espentes, rebre el temps a l'esquena, i nàixer amb la impossibilitat de ser banal, la consciència et fa viure intensament els fets que se'n revelen inevitables. Posar el cel en el caliu del cor a cada pas, cercar l'equilibri entre l'univers i l'ésser, Habitar la llum, la sed de la mar, l'espai del dolor, de les pèrdues, lluitar per allò que estime sense saber que amagues a dins els ulls i obrir camins d'àvia per la terra seca. I en la veu enlairada, per damunt del vent, reconèixer que des del primer instant de la vida obris la mirada al món i és el món el que et mira. Las tres heridas no de Miguel Hernández. No sé, de quién lo he yo. En ese momento estoy pensando en en ese momento que nací y al final es el mundo el que es mira, porque va es muy importante quién es mira. Amor, muerte y vida. Y aquí miremos nosotros. Amor, mundo y muerte endavant, endavant navant. Estàs còmoda, Carme? Estàs? Sí, sí, Continen sí. un poc més? Bueno. Jo a sempre estic, jo estic vostra disposició. Posem una cançó de Artur Álvarez un, un, poema, un poema musicat, un poema de Marcar Mernau, música per el cantautor Artur Álvarez et desitge bosc, et desitge arbre. Sóc feta d'argila, argila cremada al foc. Entre nosaltres les arrels s'entrellaçaven com plantes, enfiladisses que senyen el meu cos. Amb petals calcetitxa i fulla, perquè sóc d'argila, he necessitat les arrels per arribar més lluny, més enllà del blau. Allí on s'obri el desig de l'aigua i de la terra, on aquell desig és capaç de transformar l'arbre en ésser i l'ésser en orbe. El desig és de bosc, el desig de arbre, vosaltres que heu capturat la llum invisible i fràgil, foneu-me a les branques. Sóc feta d'argila, argila cremada al foc i vull ser fullat dels teus arbres que cau en l'aire allissat com arena en l'aigua superfició duralada d'humor E desitze pas que desije arbre arbre arbre Molt bé, moltes gràcies, ja la tenim preparada. La posem ara maternitat eh amb un poema de Carme Arnau. Un moment. Ser dur, ser l'aliment, les arrels que broten i se'ns fan vida. Serà la mar que abasteix les xarxes en l'esplanet. moltes gràcies, doncs res Carme ja acomiadam-nos eh, moltes gràcies eh, per haver vingut per haver, per la teva mestria i, i, i, i sabiesa i, art, i creativitat i un programa preciós fins ara i esperem no no, no, no trabucar-ho, moltes gràcies moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer estar així rodejada d'una gent que sempre està ahí lluitant una associació que val la pena Gràcies Carme. Gràcies. gràcies Carme, gràcies Oients, gràcies Ràdio Dissidències, diria és un últim poema per a cloure. Un atracament, un atracament. Un altre. Gràcies. Vale, enseguida. Cort, <coughs> restes de llum. Escoltar la remor de la sorra en l'aire... Caminar amb moviments infinitament lents, on les emprentes del desert són inmudes, on el sol crema els teus somnis i vas perdent el desig de navegar enmig de paisatge monòton i àrid, evitar l'esperança feta de reflexos i per sempre desitjar que la terra fos humida amb l'olor de la llum i la plutxa. I si me permitiu, uno de la llum, que és que me fa il·lusió, perquè, no sé, sempre, sí, sempre no sé, jo crec molt en la llum, en buscar punts de llum a la vida és una constant en la meva poesia també, i en la meva vida, vull dir. Però este el vaig fer un poc fort, i ara el veureu, i dic, bueno, llum dat al meu costat, on no se' obrin tots a un so se, se m'obrin tots els poros de la pell i tremolen com cals de degoig. De Acompanya'm a escoltar la veu de la por i del coratge, amarada amb, amb els diales que conforten la tardor i l'hivern. Llanança la veu contra els que gaudeixen del poder destructiu i emet més ferma l'afirmació del cel. No quedarà terra sobre pedra hi haurà tanta malalt que l'estima morirà perquè l'obscuritat que emergís sempre ve de vent endins. Moltes gràcies, moltes gràcies, Carme. Fins a la próxima. Moltes gràcies a vosaltres. Encantada. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Escoltanos, no estás sol, no estás sola. Te acompañemos a esta hora. Ejercicio de técnica simple. Este ejercicio es muy importante practicarlo lentamente para adquirir fuerza y ¡Se me enamora el alma con Radio Malva! Ría, ría, pita. En todas las plantas de psiquiatría del Estado español se ata las personas con correas. Esta práctica causa sufrimiento, trauma, muertes... Hay países donde está prohibida por ley. La ONU califica la contención mecánica como tortura. Hagamos de las contenciones algo del pasado. Apoya, colabora, difunde. Colectivo lo común. ww0contenciones.org hashtag cero contenciones hola somos radio la disidencia si quieres contactar con nosotros tenemos un email la disidencia radio gmail.com repito la disidencia radio gmail.com te estamos esperando. Tornem al directe i moltes gràcies Carme que ja s'ha anat i passem a més art i més creativitat i passem la paraula a Valentim amb la seua ascensió Music in My Head. Ok, doncs pues la cançó del de cantant s'hama Elae i s'hama Toch. to cool. Treat up, treat it like I'm supposed to, tongue it down, fuck around the town, I make my dose, ooh, got a nigga sighted like I'm to make a bold move, sorry my lady, I got caught in the days of you know, talking about hitting them corners, switching lanes in a four, series be my all black, tinted windows on low, speed speeding up the 105 with seats on the low, but what's your addy, I ain't to meet your daddy, I just wanna make it nasty while I'm in your daddy's daddy what's up, I whisper to her while my hands on on her butt, talking dirty while we get about this club. El siguiente es India Sound y Unlucky De Deji y la canción se titula Candy y la canción se titula Cotton Candy Otra canción más, eh, se llama Skip Marley y sí, la, la canción se titula Make Me Feel. for nonsense i love a woman who's sexy and confident i want to read your mind yes i really need your time silk fleeces jesus pieces here's my memoir i need your thesis after i've read chapter 5 in the s6 still side by side yes i told her that her future bright yes depending how you move tonight Yes, come and kick it with a big shot. Yes, you really live it or you kick rocks. Yes, swimming pool seated. Yes, courtside seated. Yes, see me when you see me. Fat pockets, but I'm seated with the vegans. Yes. <laughs> que quieren un poco bueno estas son las canciones que he propuesto hoy en la, en la radio disidencia de momento pues nada me, me despiido de vosotros y, y en otro momento pues ya traeré más canciones más chulas. gua wow, muchas gracias valentín de deberes, deberes que son regal que i els programes que vens pues, tenen un punt i un, i un sabor diferent, gràcies a tu. I ara canviem de registre però tornem a, a, al que havíem començat amb la, la poesia perquè estàvem amb, amb Abel, Abel, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Aves. Que eh, avui no portes el conte del pare frare, no, no, de Fraguinot. No porto el, el conte del pare Fraguinot perquè crec que comentaren que no anava prou de temps. A la no, Física puc, sí que ho ha... Sí que si, ho ha... Hem... Si però bé, Com... però has portat poesies sí. que, que també van en el programa de d'avui amb Carmen Arnau i Ors i, i estan molt bé també. Sí, a veure, altres poesies, altres d'internet... Vaig ficar en el Google poemes en balançà en em vaig lo pas que els autors no ho sé quins són. Bé, doncs anònim. El primer buscador, eh, o sea, la primera finestra que embaixit, la vaig a tenir gir i embaixit dos païmes, em vaig copiar en una carpeta i vaig fotocopiar. Molt bé. Nos, normalment ho en un pendrive i ahí ho fotocopié. Sí. La... No tens fotocòpia a casa o no, fas? No, dels no, dies no a casa. Què fas al de baix si t'eta casa? Ara? Sí, no, eh, faç en un en... és que no sé com se concediu, eh, han posat un fotocòpia de i... Molt bé, molt bé. Dos en davant quan vulgues, eh... Sí, eh, és, és una, una... no és una lloreria, és que no recorde com se fan fotocòpia... Sí, sí, jo la conec, i... jo la conec. Llorent, sí, eh? sí. Bueno, pues comencem. Poemes en valencià. Quan es puguen tocar, toquem-nos, si us plau. Quan es puguen abraçar, abracem-nos, si us plau. Quan es puguen, puguen treure la mascareta, riem, si us plau. Quan torne a veure futur, el futur, l'esquema del present, el present, si ho sé. I si una, la segon seria. En jugo la vida a cada poema. Jugo amb la vida a cada racó. Acorrono el somriure, que fas quan em mires, i el guardo al calaix, en guardo els records. Perdo una vida a cada poema. M'arranco paraules, si cal, amb les dents. I destilo la vida que en fuig del poema. La guardo on calaix, on guardo papers. Ah, hasta sí si serí en els dos poemes que també molt bé gràcies Abel que la manifestació del dia 18 d'octubre estigues sí, i amb vosaltres, fou una festa. Sí, jo anà en els d'Albany de APEM. I mos petidem a Ines d'Acoba que no parareu, no parareu en tota la manifestació de fer convoy, de exacte, fer Exacte, sí. amb amb pancartes, pancartes Cartell, cartells, tot, sí. I, i consignes, el fau el, el, un nucli de la manifestació. Sí, anaven... Prou gent, gent prou, prou gent. En, en professionals. Sí, van vindre professionals, psicòloges, treballadors socials, tots. I havíeu estat de viatge, també. Sí, van estar a Múrcia, que, que per cert, s'han pres el Pinetara, s'han inundat en l'última dana, cabut, Sí, van estar a o tres antes. Nos ha agarrat de miracle. Nos ha agarrat de miracle. Nos ha de miracle, de sort. Sí. Dos, dos semanes o tres que s'havia retrasat mos ha hagut agarrat. Bé, la, la manifestació va estar molt bé, vingué gent, no fou multitudinària, però vingué moltíssima gent. Vingué molta gent, sí. I tiraren a faltar alguns perquè tots els anys gent que no pot venir o que està malalta o... però bé. Jo penso que fó un èxit perquè també la, eh, la, la, la coordinadora de Teixent Vinclis va organitzar un, una gincana, no sé com dir, una performance ahí amb disfresses, sí, eh? de cartes, de, de, i també eh, Truji, podem dir el nom, Truji va anar caracteritzada d'un personatge d'Alícia ah, sí. en el País de les Meravelles, i va ser molt original la manifestació sí, original, sí. se va demanar se va llegir un manifest eh, podem llegir-lo podem llegir-lo ara si voleu, però, sí, però, però, però no ho tinc preparat però puc buscar-ho un moment va, anem a posar dues cançons que ens ha enviat eh, Aure per, per consell d'ella la primera es diu ehm com, com, com està cançó, no, no veig el nom, espera. Feliu Ventura, quan el cel es torna negre, busquen el manifest i llegim un poquet de, del manifest. Sense fer de nit als ulls, quan el cel es torna negre, aquell 29 d'octubre que mai més no sabrem oblidar. Una història escrita en fan que amb la pluja no es borrarà. Véns en la plana d'Utiel, l'or de Sud i la Ribera, i la folla de Bunyol, on sona un nom que és ara ja un malson. Quan el cel es torna negre, serà el president del fang, ni honorable ni excel·lència, que amb hores d'indiferència va deixar tirat al seu país. Una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà. Quan un s'ha vençà més veus i el va fer com qui se'n plauré i sense saber se moure van deixar morir la nostra gent quan el cel es torna negre, la calor que, que s'accenta la l'aigua, l'antida d'alçà que remou les plases, hi ha una història fan que sembla dorm i va, però és el per a fer-la oblidar. Vindrà la, la cloror que s'accentja la guanyer, l'antiga donxa que remol nostres seres. Hi ha una història en fan que sembla dormida, però és la llavor per a fer-la oblidar. S'apagarem tantes veus, que es buidaren les paraules i a poc a poc les omplirem de motius per a seguir avant. Quan el cel es torna negre, els veïns desemparats, braç a braç i poble a poble, van haver de fer la crida de balant tot el suport comú. Un històric i d'enfant que amb la pluja no es borrarà. d'arribar, desobeïnto tot, una història escrita en fan que amb la pluja no esborrarà. Els relàpies de salut prepareu granena nova perquè ara queda molt per agranar i far falta tots una història escrit fan que amb la pluja no esborrarà. Quan el China cansó, no no me lo esperaba. Que que que mi SH me gracias Aure. Gracias. Eh encontróvate el manifiest y digo, ay China. Eh <coughs> Somos muchas las personas que nos hemos visto perjudicadas por el estigma en salud mental. Creemos que es muy común que nos etiqueten, que sienten que sientan compasión, rechazo o miedo hacia nuestro colectivo, que nos metan dentro de estereotipos y que estos se generalicen llevando a procesos de discriminación donde las personas que nos vemos afectadas terminamos sintiendo miedo, ansiedad o vergüenza. Históricamente, en todas las sociedades, ha existido el estigma frente a muchos colectivos minoritarios. Este fenómeno se ha ido erradicando con mayor o menor éxito basándose en tres pilares fundamentales. Movilización y protesta social, información y educación de la población general, el contacto y la interacción social. Es por ello que teniendo en cuenta estos antecedentes, hoy nuestros objetivos generales son frenar y tratar de acabar con los procesos de estigmatización, modificando los comportamientos e ideas que ya existen por un lado y paralelamente disminuir el impacto que el estigma tiene sobre las personas afectadas y ayudarlas a desarrollar estrategias personales más adecuadas para el manejo del problema para ello reclamamos sensibilización por parte de medios de comunicación locales regionales y nacionales 2 facilitar la interacción y los contactos sociales a través de recursos comunitarios con equipos que abarquen las necesidades de las personas con trastorno mental de forma integral 3 cierre de los recursos psiquiátricos cerrados y su sustitución por redes de servicios comunitarios integrados en los sistemas sanitarios y sociales públicos 4 Revisar el uso inadecuado de los diagnósticos, priorizando la prevención desde la infancia y la adolescencia desde una educación verdaderamente inclusiva. 5. La prestación de una atención sanitaria y social de calidad técnica y humana, es decir, efectiva a la vez que respetuosa y promotora de poder e igualdad en las personas afectadas. El respeto a los derechos y libertades de las personas con discapacidad no puede tener como excepción los problemas de salud mental. 6. El apoyo a las personas afectadas directamente por el problema, pacientes y familiares, enfatizando el nuevo papel del movimiento asociativo, además del apoyo individualizado y el entrenamiento en estrategias de manejo del estigma. 7. Inserción laboral con los apoyos necesarios, no, solo, no como consecuencia de la recuperación, sino como parte de la misma. 8. Apoyo definitivo con contrataciones e integración en los equipos sociosanitarios de la figura del acompañante mutuo. 9. Implementación definitiva de la figura del faliciditador judicial también en salud mental en la comunidad valenciana. Y 10. Coordinación entre consellerías para la, in la inspección del funcionamiento de los servicios sociosanitarios de salud mental para conseguir identificar y corregir las deficiencias de los mismos. No hay una vida humana digna, sin el máximo respeto a la salut mental. Salud mental pública i de calidad, ahora i sempre ¿Alguna cosa, a Abel, que, que ha fet Xir? No, simplement que la manifestació pues, va estar molt bé, i que el dia de d'octubre, que era el dia de la salut mental, va fer un programa, ens recordaràs, Àlex, que participar per via telefònica, i que el dia 10 que ser un dia per a reivindicar les nostres drets també les nostres obligacions però també els nostres drets El manifest jo pense que està, està bé eh, tenint, un, tenint un problema de pensa que tenim un problema de, de idees perquè eh, va ser difós un poc amb poc de temps i però estava posar, posar el, el dit en, en, en, en la superació de l'estigma social i, i és un element de, de reivindicatiu molt valuós i, i necessari no? perquè el tema de l'estigma continua sent un, malgrat tot la la, la projecció mediàtica que estem tenim al mitjans avui en dia amb tants famosos que estan sortint, que, que parlen de salut mental, que tot el món té la salut mental en la boca eh, realment quan és un problema greu quan és un problema que, que suposa una discapacitat i que suposa eh, una pèrdua de funcionalitat social eh, l'estigma social és, és prou evident i i, i, i continua funcionant i és, és, és necessari treballar el tema. Eh, nosaltres ferem programa el dia 10 eh, i, i estiguem en la manifestació i bé, i res, eh, si no tenim res que més que afegir eh, posem la cançó que ens ha recomanat a Aure, també lladres de sobretaula, de Zoo, Malifeta, Ciudad para la Raíz Abril, Tito, Ciudad Jara La Raíz, Abril, Tito Ponte y Los Chicos del Maíz y y ahora Tornem ¿Vos a añadir, a fechar alguna cosa? No, no, Resmir, gracias Hay aún el camor de pena y no es en terzo del llamp Déu ensadona l'esquena, s'han mesclat l'aigua i l'arena i baixar un monstre fe de fang. Hi ha una taula que vi. diuen que és la sang de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard, ja hi ha ningú diu adéu. Hi ha el país de l'Olivera, de la plana i dels serrans. La desgràcia té burrera i li ha pres la davantera a uns indignes governants. Allà un horto i la ribera on diuen els valencians. S'ha fet carme el mal presagi, la rosa s'ha fet naufragi i engull la vida al seu pagat. I ara tots alçem la veu per qui ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu, no teniu cor ni paraula, sou i adreces sobre taula. O frenant va una colla de senyors, que bonica està a València quan t'amagues de l'horror. El silenci és salvatge on el dolor és paisatge. Els llepos li fan massatge a mediocres vividors. Fisca la gent de les cases, tornem a creuar el pont. Tornen a omplir-se les places, va nuet l'emperador. I és la nostra victòria, us farem sentir vergonya. Sol atacant la memòria d'aquell octubre traidor. I ara tots ens la veu, que ja no pot alçar la podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou de agreste sobre taula. missatge. Aure, gràcies, sempre tan oportuna. Gràcies. Eh, avui, dia de la Dana de, de 2025 eh, i però... Eh, sí, la Dana, però este en, en, en l'aniversari... Sí. Molt bé. Doncs res, s'acomiadem ja en eh, tenim el programa complet. Eh, moltes gràcies per estar ahí. Eh, alguna cosa? A veure, alguna cosa? No, com ara paga el pròxim programa. Com... Durem més, més coses. Durem més coses. Jo intentaré dur un altre rato en Valencià del Paraguinot i fer el programa pues, quan sigui, si no sé si el mes que ve, no? Sí, ja, ja, ja posarem data i data... vos informarem de tot i amb noves propostes eh, i, i coses interessants, sobretot la música de Valentín vale yo traer un poín de música más a ver si, si pues, un poquitín más de, más de, más de ritmo de bailar y eso ¿vale? pues nada no, me despido vale cha